Bi arraun asteburu bikaina iraganda ondarrebiko uretan. Lehen mailan, Euskolabel Ligan gizonetan, bermioko urdaibek, tinko eusten dio ligako buruari eunda berroita lau punturekin. Eta iaia ia liga irabazia duela aran daiteke. Jose Manuel Oiarbide, bermiotaren arduraduna da. Jo, que vierran tan di bañó, eseguis jo kinjula. Sakarko aise, andando, bai, korpo iceginus, bestazo, no es con nada. Verdiguicio no lava, korba esto ginola suerte. Anda ustia maeus entesira sanis baga eta sin ala cristao, está, está esa mentaquia. Cabo bai, bai, bai, kabo taldeak bigarren txandan bat zuen ere. Favorito guztiak baino demoro obea egin zuen, ogei minutu azpitik, benegia da ere haize azkarra altsatu zuela estropadaren ondarrean favorituentzat. zat. Ondarre biko taldeak iru horren egin zuen eta ligan bigarren tokien jarraitzen du. Arraun sasoinaren azken pan sartu dira araunlariak eta zarauzko estropada importantia jokatuko da hurrengo azte ondarrean. Eta irail, aztapenean, donosteko kontxako estropada famatuak. Jean Pierre Arukarene, arraun berezitua Euskal Irratietan. Eta kontxako estropada hor direla, eta hor txeko katurek, e, zarauzu estropada hori izaten da pizkat, e, puntu berezi bat, bai prestakuntzan, bai burua kontxan ukitzeko, bai no, e, bertan ere, eta berean, zarauzko jahantzitsua, Garantzi txasuna hartu bihar da, pontutan, eta bandera handia da, bandera handia eta bere garantzi izubakia dula, aipatu patu dugu hori ere.